דברי הימים ב', פרק כ"ג: ובשנה השביעית התחזק יהוידע, ויקח את שרי המאות, לעזריהו בן ירוחם, ולישמעאל בן יהוחנן, ולעזריהו בן עובד, ואת מעשיהו בן עדיהו, ואת אלישפט בן זכרי, עמו, וברית. ויסובו ביהודה, ויקבצו את הלוויים מכל ערי יהודה, וראשי האבות לישראל. ויבואו, אל ירושלים. ויכרות כל הקהל ברית בבית האלוהים עם המלך. ויאמר להם, הנה בן המלך ימלוך, כאשר דיבר אדוני על בני דוד. זה הדבר אשר תעשו. השלישית מכם, באי השבת לכהנים וללוויים, לשוערי הסיפים. והשלישית בבית המלך, והשלישית בשער היסוד. וכל העם, בחצרות בית אדוני. ועל יבוא בית אדוני, כי אם הכהנים והמשרתים ללוויים. המה יבואו, כי קודש המה. וכל העם ישמרו משמרת אדוני. והקיפו הלוויים את המלך סביב, איש וחלב בידו. והבא אל הבית יומת. ויהיו את המלך בבואו ובצאתו. ויעשו הלוויים וכל יהודה, ככל אשר ציווה יהוידע הכהן, ויקחו איש את אנשיו באי השבת, עם יוצאי השבת, כי לא פטר יהוידע הכהן את המחלקות. וייתן יהוידע הכהן לשרי המאות את החניתים ואת המגינות ואת השלטים, אשר למלך דוד, אשר בית האלוהים. ויעמד את כל העם ואיש שלחו וידו, מקטף הבית הימנית עד כטף הבית השמאלית. למזבח ולבית, על המלך סביב. ויוציאו את בן המלך, ויתנו עליו את הנזר ואת העדות, וימליכו אותו. וימשכוהו יהוידע ובניו, ויאמרו, יחי המלך! ותשמע עתליהו את כל העם הרצים והמהללים את המלך, ותבוא אל העם בית אדוני. ותרא, והנה המלך עומד על עמודו במבוא, והשרים והחצוצרות על המלך. וכל עם הארץ שמח ותוקע בחצוצרות, והמשוררים בכלי השיר, ומודיעים להלל. ותקרע עתליהו את בגדיה, ותאמר, קשר, קשר! ויוצא יהוידע הכהן את שרי המאות פקודי החיל, ויאמר אליהם, הוציאוה אל מבית השדרות, והבה אחריה יומת בחרב. כי אמר הכהן, לא תמיתוה בית אדוני. וישימו לה ידיים, ותבוא אל מבוא שער הסוסים בית המלך, וימיתוה שם. ויכרותי ידה, ברית בינו ובין כל העם, ובין המלך להיות לעם לאדוני. ויבואו כל העם בית הבעל, ויתצוהו, ואת מזבחותיו, ואת צלמיו שיברו, ואת מתן כהן הבעל הרגוהו לפני המזבחות. וישם יהוידע פקודות בית אדוני ביד הכהנים הלוויים, אשר חלק דוד על בית אדוני, להעלות עולות אדוני, ככתוב בתורת משה, בשמחה ובשיר, על ידי דוד. ויעמד השוערים על שערי בית אדוני, ולא יבוא טמא לכל דבר. ויקח את שרי המאות, ואת האדירים, ואת המושלים בעם, ואת כל עם הארץ, ויורד את המלך מבית אדוני. ויבואו בתוך שער העליון בית המלך, ויושיבו את המלך על כיסא הממלכה. וישמחו כל עם הארץ, והעיר שקטה, ואת עתליהו המיטו וחרב.